בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילת צד"ב, ממסעד התורה ע"ב בליקוטי מוערד. טוב ומיטיב לכל אשר בראת העולם בשביל לגלות טובך ורחמנותך. ומרוב טובך האמיתי והנצחי אשר לגלות בבריאותיך, נתת בנו את העצר הרע כדי להכניעו ולשברו, כדי לזכות על ידי זה לכל טוב אמיתי ונצחי. כי דעתך סגבה מאוד, וידעת. אשר אי אפשר לגלות טובך לבריותיך כי אם על ידי שהיא הכוח הבכירה לאדם על ידי שני היצרין שנתת בו, יצר טוב ויצר הרע. ולאשר טובך והשגת אמיתתך עולה עד אין סוף, ואתה חפץ שנשיגו אותך בתכלית מדרגה עליונה, על כן הגדלת והרבט בכוחות היצר הרע כמעט בלי שיעור. ונתת לו כוח להסית ולמנוע ולפתות בכל דרגה ודרגה. כדי שנתגבר בכל פעם לשוברו בכל דרגה ודרגה ובכל בחינה ובחינה, כדי להשיג אמיתת אלוהותך בשלמות גדול ביותר בכל פעם, במדרגה למעלה ממדרגה. כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. כי מעוצם תובך הנעלה והנשגב אתה חפץ להיטיב עמנו בכל הטוב שבכל העולמות בתכלית המעלה שאין מעלה אחריו. ואתה יודע שאי אפשר להשיג הטוב האמיתי. שבכל מדרגה ומדרגה, כי אם על ידי שבירת הכוח המונע והמסית והמדיח, שהוא היצר הרע שבכל מדרגה ומדרגה. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ובהבנותי הרבים ובשטות דעתי הפחותה, לא די שלא התגברתי לשברו בכל מדרגה ומדרגה, אף גם התגרה בי ביותר מנעוריי, עד אשר נתפסתי כתום יחמר. נתנני אדוני בידי לא אוכל קום. וכל מה שאני רוצה לפעמים לחתור ולצאת כחוט השערה מתחת ידו, הוא מתגרה ומתגבר בי ביותר. וכן היה כמה פעמים בלי שיעור עד אשר כשל כוח הסבל. צמתו בבור חיי וידעו אבן בי. מה אומר, מה אתאונן, מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק? לכך אפצה פה ואכסה עין. עתה עתה אשר המשכתי עלי את היצר הרע בעוונותי הרבים ובפשעי העצומים. אוי, מי היה לי, אוי, מי היה לי. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, טוב ומטיב לכל תמיד, בכל עת ורגע. אשר טובך ורחמך אינם נפסקים לעולם בשום עת ורגע. אתה יודע גודל תוקף הדינים הרוצים להתגבר עליי בכל פעם, חס ושלום, כי כולם מתגרים ומתקנאים באיש הישראלי על אשר ליבו בוער תמיד להשאי מטבח. וחותר חתירה בכל פעם לשוב אליך ולהכיר אותך באמת. ובכל פעם ובכל עת ורגע שהוא מתעורר את עצמו באיזה תנועה לעסוק בזה, הם מוסיפים סנוטו, ומתגרים ומתגברים ומקטרגים כנגדו כאשר אתה ידעת. לולא רחמך וחסדיך ולולא כוח אבותינו ורבותינו הצדיקים הנוראים המגינים עלינו, כבר אבדנו בעוניינו. ואתה יודע חלישות כוחי וקשיות עורפי, ושטות דעתי. ועתה אבי שבשמיים, חומל דלים המבקש את הנרדפים. למדני והורני במה זקן נער כמוני, מלא עוונות כמוני, חלוש כוח כמוני. למצוא דרך ונתיב ועצה איך להתחזק כנגד כל מיני יצרים רעים בכל פעם. ואיך להתחכם בחוכמה אמיתית ולהתגבר בכל מיני התגברות בכל עת ועת ובכל דרגה ודרגה. בכל מיני עליות וירידות שבעולם, להעריך אפי ולמשול ברוחי ולכבוש את יצרי. באופן שאזכה להכניע ולשבר ולבטל כל מיני יצרין רעים וכל מיני כוחות המונעים מעבודתך ואמיתתך. למען אזכה ללך בדרכיך הקדושים, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו דאלמא כלה, לעילא מן כלה ולת לעילא מנך. אשר אפילו כתר עליון וכמה הוא לגבך, וטובך הגדול מרומם ומנוסה על כל רום מדרגות הקדושות. ואתה כולו טוב בעצמך בלי שום אחיזת הדין כלל. אפילו הדין הקדוש והצהור, אתה מרומם ומנוסה ממנו בתכלית התרוממות בדרך נפלא ונורא אשר אי אפשר להשיגו. איך אתה בעצמך מחיה כל הדינים מתכלית שורש העליון של הדין הקדוש והנורא עד סוף השתלשלות הדינים. עד שמשתלשל ונאחז מהסיגים והפסולת הגמור וכו', ואתה מחיה את כולם. אשר מאלו הדינים נאחזים כל היצרים הרעים שבכל המדרגות, מתכלית דיוטה התחתונה עד תכלית מדרגה עליונה עד כתר עליון, שהוא סוד שורש היצר הרע של הצדיקים הגדולים מאוד הקדושים והנוראים. וכולם מקבלים חיות ממך, ובלעדיך לא ירימו את ידם ואת רגלם, ואין להם שום כוח וחיות כלשהו כי אם ממך לבד. כי אתה מחיה את כולם. ואף על פי כן אתה מרומם ומנוסה בתכלית ההתרוממות וההבדל מכל שורש הדינים הקדושים שבכל העולמות הקדושים בתכלית הקדושה. כי אתה טוב באמת בתכלית הטוב, בלי שום אחיזת הדין כלל, ומי יבין דרכי פלעותיך. ובכן, בכוח טובך העליון האמיתי ובכוח הצדיקים הגדולים, הקדושים והנוראים, אשר זכו להשיג טובך האמיתי, ולהודיע ולגלות טובך לבריאותיך. שאינו נפסק לעולם אפילו אם עשינו מה שעשינו. כמו שכתוב, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. בכוחם הגדול אני נשען עדיין להקרות את שיניי ולסמא עיניי ולקשר את גופי ואיבריי ולפתוח את פי לקרוא אליך. עדיין, עדיין ממקום שאני שם אתה. ולצפות לישועתך עדיין ולבלי לייאש את עצמי משום דרגה קדושה שבעולם בשום אופן. ולפרוס כפיי ולשטוח ידי אליך עדיין, אולי יעטר לי אדוני ולא עבד, אולי יחוס, אולי ירחם. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, למדני אתה מה לומר לפניך. למדני אתה דרך החיים, דרך התשובה האמיתית לסחל חלוש כוח, חלוש עצה כמוני. למדני אתה עצה אמיתית שאזכה לקיימה באופן שאשוב אליך מהרה באמת. למדני אתה הדרך והנתיב והשביל בגשמיות ורוחניות, באופן שאזכה בכל עת ועת להתגבר כנגד היצר הרע והמניע והמעכב והמבלבל באותה העת ובאותה המדרגה כפי משהו, בעלייה או בירידה. כאשר אתה לבד יודע בכמה וכמה אלפים וריבבות ענייני מניעות והכבדות ופיתויים והסתות והתגאות שמתגרה ומתגבר כנגדי בכל יום וכל עת מחדש. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו ואילמה להקדוש ברוך הוא עוזרו היה נופל בידו. רחם עלי למען שמך כי רב ומחאובי וצרות לבבי. צרות לבבי הרחיבו מאוד מאוד בלי שיעור. עוזרני וראשייני וזכיני להיות עקשן גדול בעבודת ה' ואל יבהלוני רעיוני ולא יוכל לשום דבר שבעולם להפיל אותי בדעתי חס ושלום או להרחיק אותי חס ושלום מאיתך אפילו אם יהיה מה שיהיה חס ושלום אפילו אם יעבור עלי מה חס ושלום ואהיה חזק ואמיץ בדעתי בלי להסתכל כלל על המחשבות הטורדות הרוצים להחליש דעתי ולהפיל אותי בדעתי חס ושלום כאילו אפס תקווה חלילה וחמת שאני רואה שעוברים ימים ושנים, ועדיין אני רחוק מהקדושה מאוד מאוד, וחטאים ועוונות ופשעים נתווספים בכל פעם, מחמנה לצלן מעתה. אין על כל אלה לא אסתכל ולא אביט כלל לשוב וליסוג מאחריך חס ושלום מחמת זה, חלילה. רק אז כדי להחזיק עצמי בך ובתורתך הקדושה בכל עת, תמיד, בכל מה שאוכל, בכל נקודה ונקודה טובה שנמצא בי. ולשמח את עצמי בכל עת ובכל יום ובכל שעה במה שזכיתי להיות מזרע ישראל ולא עשני גוי. ולחפש ולבקש למצוא בי תמיד נקודות טובות מקדושת מצוותינו שיש בנו בכל אחד ואחד אפילו בי הפחות והגרוע. וללך בדרך הזה בכל עת ולחזק עצמי ולשמח נפשי בזה תמיד כאשר הזהירונו וחזקונו צדיקיך האמיתיים בכמה לשונות בלי שיעור לבלי ליפול משום דבר שבעולם. כי כאלה וכאלה עברו על כל הצדיקים והכשירים שהיו בדורות שלפנינו, מכל שכן וכל שכן בדורות הללו, החלושים והיפים מאוד מאוד בעקבות משיחה. אשר הסתרא אחרא מתפשטת לאורכה ולרוחבה, מחמת שקרוב לבוא איתה, וימיה לא יימשכו. כי בו יבוא משיח צדקנו לא יהיה אחר, ויעביר רוח אטומה מן הארץ. ועל כן, אתה, הסמוך אל הקץ, מתגבר ומתפשט היצר הרע והסתרעך המאוד מאוד. הוא מאוד, מאוד להחליש דעת של כל הרוצים וחפשים לכנוס בדרכי הכשרים האמיתיים. מלא רחמים, חומי דלים, אתה יודע כל זה. ואתה יודע שלגודל התגברותם והתפשטותם אין בידינו לעמוד כנגדם. כי אם אתה לבד, תעמוד בעדינו, ותלחום מלחמתנו ברחמך ובחסדיך ובטובך הגדול שאין הוא נפסק לעולם. ובכוח וזכות צדיקיך האמיתיים העומדים ומתפללים עלינו תמיד, יהמונה ויחמרו מערך עלינו. וזכינו וחזקנו ואמצינו לבל נסתכל כלל על כל המחשבות הטורדות מהמבלבלות. רק נתחזק לעשות את שלנו לעסוק בתורה ותפילה, ולא נטה את ראשנו להסתכל ולהשיב על כל הבלבולים הרבים כלל. ונהיה חזקים ועקשנים להחזיק את מחשבתנו במה שאנו עוסקים כרצונך, ולא נביט אחרי הבלבולים כלל. עד אשר יסתלקו ממילא על ידי זה. ותעזרנו מעתה לקדש ולתאר עצמנו כראוי, עד אשר נזכה, שלא יבוא ולא יעלוד על ליבנו שום בלבול ומחשבה רעה וחיצונה כלל. מלא רחמים, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי כל הצדיקים, תקנני בעצה טובה מלפניך שאזכה לקיימה, באופן שאזכה לשוב אליך באמת מעתה ועד עולם. שמחני בישועתך האמיתית, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעלי ומעל כל ישראל. ותשבר ותמגר ותכניע ותשפיל ותכלה ותבטל. את כל מיני יצרים רעים ממני ומכל ישראל בכל עת ועת ובכל דרגה ודרגה. הן היצרין רעים של רוב העולם שהוא עכירת הדמים ממש, רוח שטות ממש, הן היצרין רעים של הכשרים ביותר שהוא בחינת הדיבור קחמנא ליצלן. הן היצר הרע של הצדיקים שהוא מלאך הקדוש ממש, הן שאר מיני יצרים רעים והסתות ופיתויים ומניות ועיכובים ובלבולים. מכולם תצילני אותי ואת כל חרבתנו ואת כל ישראל בכל עת ועת, בכל דרגה ודרגה. שיזכה תמיד לשבר ולבטל את העצר הרע והמניעה שבאותה דרגה כפי אותה עת והשעה. ואתחזק ואתאמץ ואתגבר בכל עת ובכל יום מחדש להתחיל להתקרב אליך, להשתוקק ולהתגעגע לאמיתתך ולהרגיל עצמי בתורתך ועבודתך באמת בשמחה. מלא רחמים, עשה את אשר בחוקיך נלך ואת משפטיך נשמור, וקיים לנו מקרא שכתוב, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, משפטי תשמור ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם ואנוכי יהיה לכם לאלוהים. והושעתי אתכם מכל טומאותיכם, וקראתי אל הדגן, והוהבתי אותו, ולא אתן עליכם רעב. ונאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים, הוטערתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. אשיב עלי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. לב טהור ברעלי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תעזבני, אדוני אלוהי, אל תרחק ממני. חושה לעזרתי אדוני תשועתי, יהיו לי רצון נמרי יפי והגיוני בי לפניך אדוני צורי וגואלי